Fekete lappal Egyes emberekből a hó nagyon sajátos érzéseket vált ki. Egyesek szeretik, tiszta és érintetlen, mint egy tiszta lapp vagy egy újrakezdés. Másoknak ijesztő, hideg, csendes és elszigetel. Te mire gondolsz, mikor a havat nézed? Értelem nyolc című sorozat. Újrakezdés nincsen, csak folytatás van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 és a testével eltakarva indult meg vele a ház felé. Isten hazott kislányom, szorított magához Giorgio, de én továbbra is magam elé szegeztem a tekintetem a sok hatástól. Istenem, miért nem gondoltam én ebbe bele? Hiszen minden áldott nap idlófrá majd körülöttem, emlékeztetve engem az apjára. Lehet, hogy nem tehet róla, de őt akkor is maga az ördög nemzette.